Tiana ha passat a formar part de l'òrgan de govern del Consorci de la DEO Alella. L'alcaldessa de la Vila, Ester Pujol, està nomenada aquest dimarts vicepresidenta de l'entitat. D'aquesta manera, es pretén començar a treballar per assolir unes reivindicacions històriques dels cellers del poble. I és que cal tenir en compte que dins de la denominació d'origen es troben tres cellers tianencs, Parxet, Altalella i Joaquim Batlla. El Consorci es va crear l'any passat amb l'objectiu d'impulsar l'activitat turística i econòmica del territori. Precisament per això, Ester Pujol considera que està present en el seu òrgan de de govern és important, perquè com alcaldessa comparteix l'objectiu d'impulsar i coordinar iniciatives per atraure visitants al territori i donar a conèixer els vins, el patrimoni i el paisatge de la zona. Els objectius pensem que han de ser consensuats amb tot el consorci, però és obvi de Tiana començarà ja a posar fil a l'argulla antigues reivindicacions i a reclamar el protagonisme, a reclamar i a treballar, perquè no només es tracta de reclamar, sinó també de, de treballar per la, la D.O. de l'Illa, que esperem que més endavant ojala pugui ser la D.O. de l'Illa Tiana. Per la seva banda, els cellestianencs han valorat molt positivament l'entrada de Tiana a l'òrgan de govern del Consorci. Especialment han destacat el recolzament i implicació que això suposa per part de l'Ajuntament de la Vila. De fet, consideren que cal subrallar la tasca de difusió dels vins de la zona que fins ara ha realitzat el president del Consorci i alcalde de l'Ella, Andreu Francisco, i creuen que és caponada on ha anar Tiana. Han valorat la notícia Josep Maria Pujol Busquets, d'Alta Talella i Josep Puig de Caves nosaltres des d'Altalella de privat considerem que és un acte de normalització, no? perquè si analitzem les vinyes i els cellers que hi ha a Tiana li correspon tindre un paper actiu dintre la donació original d'ella. Tiana semblava que no estàvem en sintonia i ara això vol dir que hi ha sintonia, que hi ha il·lusió i, i que, a més a més, és un reconeixement perquè l'alcaldessa té tres bodegues aquí a la zona, no? Per tant, també tocava que s'hi molt la, la primera i màxima representant del poble. Segons els estatuts fundacionals, les principals finalitats del Consorci dEO a lella són promoure i dinamitzar econòmica i turísticament la zona i promoure dins de l'àmbit territorial, però també a fora els vins de la DEO. Rà Tiana: Serveis informatius.